Та перед карем кілька конкретних завдань. Перше – довідатися, для кого придбані у Лтаві самородки, через які загинули Варлюки та Зайченко. Для цього Максим мав фотороботи, складені Інгою, з допомогою Петра Коутонюка, власника місцевого ломбарду. Саме до нього, так твердив агент Рогоди, звертався Зайченко з намірами продати самородки. Якщо вважати реальною версію Юрія Рогоди, і Ковтонюк, його платний агент з кримінального світу, якого детектив використовував для отримання необхідної інформації, дійсно говорив правду, то покійний Зайченко справді продав коштовну запальничку, аби заплатити олтавським рекетирам. Тоді ймовірність продажу, принаймні, Трьох самородків київським скупникам була цілком реальна. Рогодав вважав, Ковтонюк на прізвисько Петрик, не маючи змоги купити в Зайченка самородки, підставив замовника лтавським ракетирам і водночас сибірякам, котрі або ж знали, або ж здогадувалися, що Варлюк і Зайченко вивезли їхнє золото. Однак, схоже, Зайченко встиг таки спродатися киянам. Чи не тому виник конфлікт між лтавським рекетом і зайдами з Росії? І чому лтавчани ніяк не прореагували на візит за золотом киян? Не знали? Проморгали? А може й мали намір його відправити саме до Києва? Три фотороботи киян, зчитані Сорокіною з пам'яті Петра Ковтонюка, непомітно для нього, давали Карому якийсь шанс. Довідавшись, для кого самородки, можна було вийти на київські зв'язки лутавських ракетирів, а якщо повезе, і на того, хто замовляв убивство Карого. Можливо, подумалось Тренку, з Києва легше вистежити і господаря, Загиблого лтавського кілера. Правда, ним серйозно займався Рогода. Благо, один з кінців ниточки знаходився поблизу, або й у самій фірмі Берже, директор якої раптом ні з того ні з сього змінив паспорт. Вірніше, прізвище. Немилозвучне Турок, нащиро українське Ляшенко. чим це було викликано? Ніхто не знав, але факт залишився фактом, і бухгалтерії Берже довелося переробляти деякі документи. За цю нитку розслідування Тренко був спокійний. Рогода обов'язково дошукається причин, і колись таки вийде на господаря вбитого кілера, котрий пощадив карого, але загинув сам. Відштовхнутися, від чого у нього було мережа агентів Петра Ковтонюка і фірма «Берже», де працював кілер, дві ниточки, які приведуть рано чи пізно до клубка. Другим завданням Карого була підтримка, прикриття дій недосвідченої ще в детективних справах Інгі. Паралельно з цим, Карий мав розшукати кількох лтавців, які потрапили в сіті Великого світлого братства. До того ж, мав змогу перевірити власну версію. Максим вважав, лтавськими рикетирами керують з Києва. У нього не було, як наголошував Тренко, достатніх доказів цього. І він спробує їх роздобути. До всього іншого, зникнення Карого з Лтави обривало для найманих убивць доступ до нього. Ну, це в тому разі, якщо вони не повірять у загибель детектива. Тринько крутнувся в кріслі. Отже, операція проти невідомого супротивника розпочалася. Двоє агентів Астреї працюють у Києві. Агентство розробляє кілька версій тут, у Лтаві. Найсумніше, ці ніким не фінансуються і ляжуть прямими збитками на контору. Може знову повернутися до поліграфічної діяльності? Комп'ютерна мережа ціла. Зміцнена? Треба подумати. транку вдягнувся і вийшов з агентства у вечірнє місто. До своєї нової зовнішності треба було ще звикнути. Дивився в дзеркало і бачив незнайому людину з досить симпатичним, як на мене, обличчям. А головне, молодшим, ніж насправді. Це могло б сподобатися Світлані. Але вона ще не бачила мене в новому образі і швидко не побачить. Операція пройшла успішно. Лікар умудрився зробити все дуже тонко. Навіть шрамів не залишилося. Чомусь думав раніше, пластична операція – це розрізи, пересадка шкіри. Нічого подібного. Надрізи внутрішні, їх всього кілька. А то підтяжка, надсічки, гормональні засоби – Втім, проблеми зовнішності відступили відразу ж, як тільки я розпочав пошуки Олтавських візитерів. Фотороботи, намальовані Інгою, були бездоганні. Залишалося визначити, де можна було б зустріти у такому велетенському місті, як Київ, трьох потрібних мені людей. Непростеньке, скажу я вам, завданнячко. Втім, подібна публіка має свої звички проводити вільний час. В залежності від рівня інтелекту, це може бути ресторан, кафе, варієте, театр, клуби за інтересами, приватні клуби тощо. Вдивляючись у мальовані портрети потрібних мені людей, і пам'ятаючи їхні психологічні особливості, описані Інгою, я розпочав їх пошуки з київських ресторанів. Акція ця була ризикована, і насамперед з фінансової точки зору. Астрея платити мені великі гроші не могла. Завагін – теж. Дістав туристську карту Києва, звірив з телефонним довідником адреси ресторанів і планомірно розпочав їх обхід. Візити в центральні ресторації нічого не дали. Потрібних мені людей не зустрів. Розпитувати ж не наважувався, аби не злякати і не викликати підрозру. Удача посміхнулася мені десь тижнів через два. Добросовісно відмічаючи місця, де побував, я запланував на суботній вересневий вечір відвідини ресторану «Курені». Це неподалік стадіону «Динамо». Взагалі-то ресторан літній, але, як я довідався, було там і кілька зимових павільйонів. Вже знав, там збираються елітні компанії колишніх футболістів, спортсменів, артистів. Навіть так могли бути і рекетири. Спочатку я навіть не повірив у своє везіння. У невеликому затишному залі було лише кілька вільних столиків. Не встиг присісти за один з них, як побачив неподалік невеличкого подіуму сцени за столиком біля вікна усю трійцю. Помилки бути не могло. Це були саме вони. Ще раз подивувався, наскільки точними виявилися малюнки Інгі. — Лише б не злякати, — забилася у свідомості думка. — Оце так удача! Ну, правду кажуть, на ловця і звір біжить. Я перейшов за сусідній столик. Компанія вже сиділа в ресторані давно, у всякому разі стіл нагадував поле бою після розгрому шведів. З закусок та фірмових став